Hasbuna Allahu wa ni'mal wakil Ni'mal maula wa ni'mal nasir Kada je pitao svoje ashaabe o muflisu Pitao je, ete druh nemenil muflis Znate li ko je muflis, ko je bankrot Ko je bankrot u mome umetu Pa kažu ashaabe, kod nas je bankrot onaj koji nema novaca niti ima i metka, dunjalka da proda pa da dođe do novaca kaže nije to bankrot. nije to bankrot u mome umetu bankrut u mome umetu od mojih sljedbenika jeste onaj koji dođe na sudnji dan pred Allaha subhanovatela s namazom cijeli mu namaz primljen sa postom cijeli, svaka godina i možda nakon Ramazana postio je šest dana ševala pa je kao da je cijelu godinu postio svaka godina Jedna, druga, treća. Svemu primljeno. Zekat bio imućan. Izdvajao, pomagao siromahem. Izvršavao Allahovu nared, izdvajao je zekat. Svemu primljeno. Ko ne bi volio to dođe na svodni dan? Abdullah ibn Mubarak, uh, Abdullah ibn Omer radijallohanhum ashab Allahov poslanika alihi salicam koji ga je najdosjednije slijedio u sunetu. Nije čuo za neke riječi, za neki postupak Allahov poslanika alihi salicam da ga Abdullah nije praktikovao. Pa vam je poznato iz njegove biografije da je istraživao sve mjesta na kojima je Allohov poslanik Ali Hissalusam odmarao, na kojima se zaustavljao. Pa bi Abdullah ibn Omer bi se zaustavljao. Obilazio je jedno stablo pred kojim, pod kojim je Allohov poslanik Ali sam najčešće sjedio. Pa je Abdullah ibn Omer svaki dan obilazio to stablo da ga neko ne bi posjekao. Zašto? Da je Abdullah što duže sjedi. Zašto? Zato što je voljeni poslanik sjedio po tim stablom. Jedne prilike išao je u karavani na svojo za njega bilo njegovih prijatelja i u jednom momentu ništa nema na putu. Sagnuo se ovako, zatim se je ispravio i nastavio dalje. za njega, njegovija obabi, pitao zbog ljegstvo razio, njema ništa na put Kaže, nema sada ništa, ali je nekad bilo. Na ovom mjestu bilo je nekada stabla. Ispred mene je išao Allaho posanike, ali ispravstvo. I tu je bila grana, pa sam vidio njega da se on sagnuo, a zatim uspravio. I ja hoću na ovom mjestu da se sagnem i da se uspravim. Takav je bio Abdullahi ibn Umar. Jedni priliki je ustalo meščidu, skočio, izašao na ono vrata, ponovo se vratio za kratko vrijeme. Pitoju ga zbog čega. Kaže, ne znam vala. Ali sam vidio Allahov poslanika, a mi sam da tako uradio jedni priliki. Takav je bio Abdullah ibn Umar. Ali kaže, Abdullahi ibn Umar, kada bi znao da mi je samo jedna sežda primljena, imamo bi se čemu nadati. A ti da dođeš na dan, cijeli namasti sv post svake godine primjer, zekrat svake godine koji si izdvajao primjer. Ko ne bi volio? Svi mi bi. bismo to. Međutim, kaže, ogovorio je ovoga, potvorio je ovoga, ovo me je prosuo krv, ovoga je ubio, ovoga, ovoga, ovoga, ovoga, nije tražio halala, nije izmirio svoj račun na Dunjalku. Pa će se njima, kom je učinio nepravdu na Dunjalku, davati od njegovi dobrih dijela. Pa će se potrošiti cijeli namas, pa će se potrošiti cijeli post, pa će se potrošiti cijeli zeka, se vapi od svega toga. Ali nije izmirio svoju nepravdu, ostalo još. Pa će se onda od njihovih loših dijela davati njemu. To i tovari i to, I to sve do ga nestrovali u džehemba. E to je bankrut. Imao je, imao je i mogao da postigne deređa i deređe na kraju je završio na džehennemu na džehennemu pa se dobro čuvaj